الحمد لله نحمد الله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ثم الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ااهم بحمي الله تبارك وتعالى نكم سليا نكم مسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تنصحكم مولاي يا كweza kuzungumza baada salat al fajr nami kwa pamoja tutaitazama surah al asr insha Allah ta'ala يقول سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله تبارك وتعالى انا هنا في وقت العصر الله انا هنا زمان انا هنا وقتي لا وناذه المفاسرون كوا بي ياويزكانا كوا الله انا هنا وقتي معلوم وقتي العصر على كل Allah wa ta'ala ana hapa na wakati na zama na zama ni kitu muhimu sana kwa kuwa mwanadamu baina ya kuzaliwa na kufa na mwanadamu anaishi katika zama zama ndiyo rasilimali ya mwanadamu kwa maana matendo yake yote naadamu yawe mazuri na basi hapatikana katika zama kwanza pale anapozaliwa mpaka pale anapokufa inal insana na fi khusrin allah nasema hakika mwanadamu yupo katika hasara al ihsan maana kila mwanadamu kila mwanadamu yupo katika hasara mimi na wewe sote ni wanadamu الله akan wua au akawwua wanadamu ambao wataondokana na hiyo hasara alladhina amanu wa'amilu salihat wa nasama al-mufassirun alladhina amanu ay 'arafu bihaqqa wa saddahu Aliman ina inalazimiana na ilmu huwezi kuamini kitu kabla hujakijua natanguliwa na ilmu ili uamini kitu uamini kweli au uamini urongo lazima itanguliwe na ilmu kwao al amanu ndani yake tamko hili limebeba ilmu watu walioamini mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam wakamini qur'an yale kujana nayo wakamuamini allah tbaraka wataala walitambulu na elim mtume aliuwarifisha aliwafahamisha aliwataalimisha wako waliokataa baada ya kwa muamini Allah tbaraka wa taala wa kaamini ya mwisho Wakaamini mafunzo alokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawa waliuamini ikasadikishwa imani yao na matendo hawa hawataipukana na hazara Asi amini imani ya kweli akamuamini Allah tbaraka wa taala na yote yanohusuhu Allah tbaraka wa taala kuamini kwa Allah tbaraka wa taala yuko ukaamini kwa Allah tbaraka wa taala pekee ndiye muumba ndiye anayemiliki ndiye anaeendesha ulimwengu Allah ndio mtu wa Allah ndiye mkunjulia huyu ndiye aliyemkunjia huyu. Allah ndiye aneleta maradhi, Allah ndiye aneponya. Allah ndiye anehuiisha, Allah ndiye anaofisha. Allah ndiye analeta mvua, Allah ndiye anatoa mimea. Mtu anapanda punje lakini Allah tبارك وتعالى yeye anaitoa, ana ile punje anaipasua kisha mimea, Ni Allah tبارك وتعالى. Falyenzoor alinsanu ila taami anna sabbna lmaa sabba thumma shaqqna al'ardha shaqba Allah nasana sisi ndio ambayo tunai pasua ile ardhi leo nakwenda unafukua kabisa afi unapanda nani anai pasua Allah atabaraka ta'ala ukaamini kuwa Allah ndio aneyfanya kila kitu ndio rabbul alamin Ndiyo mlezi maana ya mlezi Allah ndio aneneea kila kitu Hakuna kinachotokea chochote katika ulimwengu isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala amekitaka. Allah t'barak wa ta'ala ilmu yake imetangulia. Allah amejua kila kitu. Kisha Allah t'barak wa ta'ala akaandika fi lauhin mahfuz. Kila kitu kimeandikwa. Kisha Allah t'barak wa ta'ala ametaka. Kisha Allah t'barak wa ta'ala akaumba. Kuamini qadar lazima uwamini maratibu unne. الله تبارك وتعالى علمه ياكن يا اذن ان جميع كل الله تبارك وتعالى بعدا كوومبا بعد اللي انديكا كل شيء كمه انديقو كاتيكا الوهي محفوظ الله تبارك وتعالى اكتاكا كشا كوومبا كونا كيتو العلم كشا كونا الكتابه كشا كونا المشيئه كاشكون الخلق وكامؤمني الله وكلواكم مؤمنين لننطقه وكجوا هلي الله تبارك وتعالى عمل شلي قديريا سينهو عزوا ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطئك لم يكن ليصيبك رفعت الاقلام وجفت الصحف لدوت ما نلقط ليكون na lenye kukukosa likakuepuka limekuwa halikupati kalamu zilizoandikiwa makadir, qadir na zile such pages karatasi au uraq makadir, maqadir ukamwamini Allah tabarak wa ta'ala kuwa pekee ndiyo anostahili kuabudiwa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa'buduni Allah عباده زोटे اناستحقوا كويلكيزوا الله تزانيا عباده ni swala tu dua zako wa فلا al مع الله fala tad'u ma'a allahi ahada fala tad'u ma'a allahi ahada usimuombe pamoja na Allah yoyote sio mtume wala sio malaika wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah tabaarak وتعالى حتى hataki kushirikishwa katika ibada hataki kushirikishwa katika matendo yote anayoyatenda mwanadamu kumuelekea Allah tabaarak wa ta'ala Anasema Allah tabaarak wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi ana arana shuraka'i 'ala shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirka hu mimi ni mkwasi sihitaji sharaka washirika man amila amalan yoyote takayatenda amal amal yoyote kwa maana ya ibada yoyote asharaka fihi ma'i ghairi taraktu washrikahu akamshirikisha katika hiyo amali asiyakuwa mimi asharaka fihi ma'i pamoja nami ghairi asiyakuwa mimi taraktu menomaa linafahmkaka kwato Kwa lugha ya kiarabu. ukaomba pamoja na mtume ummshirikisha allah ukaomba pamoja na shekhe. Ashraka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirkahu. addu'a ibada umepatwa na haja una matatizo utakao muelekee allah tabaarak wa ta'ala nani anaweza kutatua matatizo yako zaidi ya allah tabaarak wa ta'ala kinachotakiwa kama hilo jambo lina asbabu, alkaunia sababu za kimaumbile chukua sababu za kimaumbile unaumwa ujue anayaponya ni Allah lakini Allah amejalia sababu Amejaalia ponyo Amejaalia dawa shika dawa ya kisheria dawa ya kisheria ni dawa imma ya kimaumbile madaktari wanathibitisha ugonjwa huu dawa yake ni hii ukashika sababu ukachukua sababu huku ukitakidi anayeponya ni nani ni Allah fa idha fahuwa fahuwa kuna sababu za kisheria ilahia kumuomba Allah tabaraka wa taala kumwomba Allah duaa akupe shifa jambo limethibiti na kuomba duaa au kuombewa mjonjo dua, dua ya shifa hizi ni sababu za kisheria sababu yoyote haikujaliwa na muweka sheria ni sababu imma kuwa ni sababu ya kimaumbile au ni sababu sharai ya ilahia sababu hiyo atakayefanya mtu huyo amemshirikisha allah mfano mimi niulize wewe unaumwa unaumwa maradhi fulani ukaambiwa kalete nazi inaodondoka yenyewe nazi ya mdondo Nafahamu hiyo mganga na lete nazi mdondo kwa yeye letee Daktari gani katika dunia aliyosema maradhi yako hayo mfano dawa yake ni nazi ya mdondo Ikiwa tumekosa daktari hatuna daktari atotuambia maji ya iviza ya maradhi haya tende katika sheria mtume amefundisha dawa tibb alilahi iko kuna mafunzo kwamba nazi ina dodoka wenyewe tiba kuna mafunzo mayaiviza mtiba hakuna kujalia jambo hilo ni sababu hiyo ni sheria ndio waislamu wengi wameingia huko ukipita njia za panda nazi imevunjwa ile nazi kuvunjo njia panda dawa ya nini maradhi gani? Nani daktari gani bingwa alioeleza kwamba nazi ukiiandika andika alafu ukaivunja kwenye njia ya panda ni dawa ya maradhi fulani au ni tiba au ni solution ya tatizo fulani nani Wapi umefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ukavunja nazi njia ya panda? Ni shirki billah ni watu wanamshirikisha Allah tabarak wa taala Watu wamefeli katika jambo hili wakiwa na haja zao hawaoni kwamba Allah pekee anaweza kuwatosheleza lazima wapite kwa shirikina wapite kwa waganga wanaotaka vyo vya kisiasa lazima waroge wanaotaka kushinda mipira yao lazima ende kwa waganga wanaotaka kazi waende kwa waganga mtu anaumwa maradhi tafuta njia ya kisheria watu wanamshirikisha Allah watu wanamshirikisha Allah katika ndoa kuna watu akitaka kuoenda wa tazama siku ya kuoa. Hivi nani alioumba siku? Ni Allah atabaraka wa taala. Nani alioumba miezi? Ni Allah atabaraka wa taala. Nani alioumba ulimwengu? Ni Allah atabaraka wa taala. Wapi Allah? Ima yeye Allah katika Qur'an au kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufundisha kuna siku mbaya. Kuna watu siku ya Jumanne hawasafiri nani amekwambia siku ya Jumanne ni siku mbaya? Ukisafiri waweza patwa na tatizo. Halafu huu ulimwengu watu wote wamesimama kufanya kazi siku ya Jumanne. Lakini kuna watu leo ni Jumanne leo bwana si siku nzuri. Nani akakwambia? Sabwa aloomba siku ni Allah. Uzuri na ubaya wa siku ni lazima akufahamishe umba Allah tبارك وتعالى. Wa so wabyanga, so watu wa nyota. Allah ndio aliyouumba. Nani alikuambia Sikio Yuma na Sikio matatizo? Mtu anakuenda kutazama, anatazama nani anaoa? Anaoa anaitwa Muhammad. Inalake nnaaza na mim. Amamooa aitua Aisha inazo na aini. Alafu anachukua herufi hii mim ni herufi ya ngapi? Na hii aini ni herufi ya ngapi? Hii ndoa ikifungwa siku ya jumaamosi hii, ndoa hii haidumu. ndoo watu wanakimbia uko naomba jamani badilisheni kama Jumamosi iwe baada ya Maghrib itakoeisha ingia Jumapili au kawe saa mbili baada al-fajiri au watu hafanyi hivyo mtume hajaao yeye alitazama nyota wapi mtume hajaao atashatu wake kina Zainab kina Fatima kina Umm Kulthum kina Ruqayya aliwatazamia nyota wapi Alafun mganga wa bwana mtume au oh, yeye yeah, to the top Yeye yeah, alitazama mwanaye na to Zaynab amekuja fulani, huyu huyu Pale aini Bali mtume ma Atakajifundisha elimu ya nyuta, amejifundisha uchawi atazidi kwenye uchawi kadiri anavyojifundisha hili la nyota Kona Siri bwana mtume hakukuta hizi elimza nyota na mambo leta jina lako na nini kadha tizama kiganja hakukuta mambo haya akipuhani aliyakuta mtume akayakadhimisha ni sihiru man ata au kahinan. Atike arrafa au kahina atakemwondia arraf mpiga ramli kuhani fasalahu akamuliza lamtaqbal lahu salatuhu 40 yawma hatukubaliwa sala yake siku 40. Bana mmekuja mtaalam bana. Naona si ile kazi. Biashara zisimbi vizuri. Hebu nitazamia au muone naye kumuuliza tu sala yako siku 40 ikubaliwe. Katika riwaya fa saddaqahu atakemwendea kahi Aka na akamsadikisha na yasema, "E wajua wewe wewe kuna kitu umefanyiwa wewe. Kuna ubaya umefanyiwa kuna mbwelete kuku ule kuku anachinjwa yule. anafaa naachiwa yule kuku anapapatika yule kuku akishamaliza kule kupinduka kapindukia huku. ambaye ubaya umetokea huku. basi huko ndo kwenye mbaya wako kwa sasa inakuja tiba sasa ili tu kuua sasa hemka mbuzi au kondoo uyo unahangaika ukimsadikisha huyo kae mtume anasema Fakad kafara bima unzila ala muhammed atakemsaidishisha kai amekufuru yale aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam <coughs> alimul ghaib fala yuhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaba nirrasul ammaj juzu wa ghaib nani ana nani ana ndo yako haitadumu nani ana jua la kesho watu wameingia katika shaka katika mpaka katika tandaa kwa ole kuna kitu kinaitwa kui kuibandoa unaambwa sasa wewe kama ndoa ni siku ya ljuma. basi mkaoe Jumatatu hamna huku kwenu kwa utasikia bwana tutakuja kuoa kwanza siri watu wachache tutakuja kuoa siku ya Jumatatu na kusuhilie Ijumaa nitakuwa sherehe hilo halipo sasa zote zile ni instructions za waganga kwa sababu wana naivuta ile siku ya Jumatatu kwa inavutwa pa. inaletwa Jumatatu kwa kama kuna mtu ana uadui wake akipiga mishali yake siku ya jumaa imekwenda kombo haya yote mambo ya watu wasomuamini Allah tabarak wa taala ukiwa huna imani ya kweli unateseka ukisikia paka juu ya dari ulali vizuri una imani ya kweli ukiona kadha wajua kadha ukisikia kitu unajua hacha sio kitu cha kawaida hicho sababu huna imani ya kweli Mtume Muhammad so alifanya kazi ya kusahihisha imani za watu. Miaka kumi ipo katika mjua maka. Tuna haja sisi ya kumwamini Allah kwa tukasoma tukajua dini ya Allah, tukajua imani ya kweli, unaweza kufa ni mshirikina. Kuna mtu ana matatizo yake anakwenda kaburini. Kwenye kaburi na walii au kaburi la sharifu. Eh, unaomba wewe matatizo yako hapo. Mwingine anaomba ingia humo, ukitoka mambo yako mazuri. au hakuna wanaofanyishwa hivyo na makaburi yakajengewa na vibanda na milango ukakuna walinzi na makubla ya kijani matambaa ya kijani tukaadhimisha makaburi mtu anakwenda kueleza matatizo yake kwa mayiti mayiti ambao idha mata adam qata amalahu illa min thalath sadaqatin jariya au ilmi muntafah bihi au waladin salih yadhuula maytimu niyi anahitaji dua imefwa sheria ya kuzuru makaburi kwa ajili ya manufaa kuntuna haitikum anziara alqbur fazuruhu fa innaha tudhakirul mauta nime niukatazeni bwana ni mtu anasema kuya zuru makaburi asa hivi yazuruni kwa sababu makaburi yanakumbusha nini ko kifo lakini watu wanapozuru makaburi kuna dua maalum ya kuwaombea nani wafu sisi yatakiwa tu waliokufa kwa kuwaombea dua leo watu wanabadilisha wanakwenda makaburini So makaburi ya sisi pangupa kabuti ya mtuzi oye haye makaburi hao wanaonekana ni mabwana wakubwa wanakwenda wenda wao tumekuja sisi tutaitaji siri zetu tutaitani ni ni nyenye ni mabwana wakubwa mndola hapa mambo yetu yanaharibika na ukana dalika jambo hilo likuwa dini watu wangefanya masahaba kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba walikuwa wanamuelekea rasuli yuko hai alipokufa wapi ubisikia swahaba niwe kwenda kwenye kaburi la bwana mtume anamwambia ya rasulullah wa kana amekataa ala taj'alu qabri eida msijalie kaburi ni sehemu ya kuja kuja fa inna salatakum ikkiwa mataquni salia tabluguni haithu kuntum salaza zamefikia popote mlipo ni swaliani huko huko isiwe hujja nimekuja hapa kwenye kabri na msalia bwana mtume la fa inna salatakum tabluguni haithu kuntum leo watu wana kona kwenye makaburi kuna watu wanaitikidi unajua hawa mawali na masharifu wanaitikidi wana nafasi kubwa sana Yawezekana kihalisia si kimaneno yawezekana wanaona kuliko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Masahabu walikenda kwa Abbas bin Abdul wakamwambia ya Abbas alipokuwa bwana Mtume yuko hai tulikuwa tukenda kwa nani Mtume tukimuomba Abbas hakuna mvua tuombe kwa Allah kwa sababu walikuwa wanaitakira Abbas ni katika ahli bait wanadhania khairi kwake tuombe hawakwenda kwenye kaburi aslan kwa mwana mtume sallallahu alaihi wasallam leo watu wanaingizwa katika shirki ya kuabudu maiti ya kuwabudu makaburi hawataki wenyewe wakiangua hivyo na wana maneno mengi ya kuwadanganya watu hawa ni watu wema hii ni wasila hiko mnachokisema ndio alikisema washirikina wa mwanzo allah anasema ya abuduna min duni la wanaabudu kinyume cha allah kinyume cha allah asiofu allah ni nani asakuwa ni Allah ni nani ni viumbe vyote mtume anaingia haingii malaika wanaingia ha wengi wa yaabuduna min duni Allah wanaabudu kinyume cha Allah Ma maana yadhurruhum wa la yanfa'uhum vile ambavyo haviwadhuru wala hafunfaishi wa na no, lawanasema hujja ya yao a udai sufaa'una 'inda Allah hawa ndio waombezi wetu mbele yanani ya allah Sindu yale yale tumekuja tuombee kwa Allah sharifu Toka tukamufe mambo yameharibika. Sisi. Au wakiambiwa mbona mnaabudu kinyume cha Allah na Ma nasemaje? Maana aabuduhu illa liqarrabuna ila Allahi Zulfa Sisi tunataka hawa watukuribishe kwa hawa ni wasita. Sida yoyo matumkenda bwana sisi kutawasal tunatawasal tu kwa sharifu si ndio hiyo ila llah zulfah wale pia walikuwa wanasema sio kwamba sio tunaitakidi hawa ni miungu hasa ah ah liqarrabuna ila llah sio kwamba walikuwa wamduu allah walikuwa wanajua lakini tatizo wao walikuwa na wanamwabudu allah pamoja na vitu vingine wanaitakidi hivi vitu vingine ndio vitawakurubisha kwa nani kwa allah Shirki ile ndio shirki waliokuwa nayo deo watu. Kipata na matatizo ndio kwenye makaburi. Nani anadokumbia kwamba kaburini ni sehemu bora ya kuomba? Mtume Salla amnasema akrabu ma yakunu alabd min rabbih wa huwa sajidun fa aktirud Mtu anakuwa karibu zaidi akrabu ni isim tafdhil akrabu hakuna sehemu nje ilipo na Mola wake kuliko anapokuwa amesujudu hapo kithilisheni dua etewe unakwenda kaburini kama huongo unatakije hapa sehemu pembe lana watu wema hapa hii sehemu ina siri hii sehemu takatifu yaa kuna sehemu takatifu katika ardhi kama ardhi kama misikiti nani amekuhurile anakudanganya nani wewe wewe unapokuwa karibu na mola wako ni wakati ume omba dua zako Tumefundishwa wakati wa usiku. Allah tabaarak wa ta'ala anauliza nani mayastaghfiru fa'aghfiru lahu. Huu wakati wa sahar, wa bil asharhum wakati inakubaliwa. unaacha unaacha kaburi. amanu amanu wa 'amilu salihat imani zetu ni fasiti tuna imani mbovu hatumuamini Allah kikweli hatuamini kwamba Allah anaweza kutatua matatizo yetu hatujui njia za kisheria za kuziendea kutatua matatizo yetu na haja zetu nadhiri atakaoweka nadhiri kwa Allah mtu anaeka nadhiri kaburi nikifanikiwa mambo yangu mtaleta akishapamikiwa apeleka au hawapo hmm? nani atakaoweka nadhiri nadhiri atakaoweka nani anayefanya nani anayetenda الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى katika rububiyatihi katika uhudhiyatihi ni lazima matendo وتعالى na majina yake na sifa وتعالى ameteremsha Quran ukaamini Allah Ukaamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaamini kalamu Allah mali na Allah tبارك وتعالى. Ukaamini kuna siku ya mwisho ya يوم القيامة. Siku nzito kabisa amo mtu hakuna kitacho nimufaisha isipokuwa yale aliyotenda katika ulimwengu. Watu wengi wameghafilika na يوم القيامة. Ambapo inawezekana baada tu ya kuzungumza mimi au wewe inawezekana kuna mtu akafariki baada ya hapa. Unyewe utakufa sasa siku nzito mboi nata inahitaji maandalizi lakini watu wangapi wamechukua nafasi hiyo ya kuifusoma dini yao wakajiandaa kwa sababu huwezi kujiandaa na akhirah bila elimu kwa sababu akhera inaandaliwa kwa matendo na haya matendo hayajulikani kwa njia yote sio kusoma au nyinyi wenzetu ndio wale wanotemea mate na sharifu na nyinyi mmedanganywa sana wajua na wengine mmedanganywa sana nyinyi kwamba njoo tu wewe nitakutemea mate utajua Angetemwa mtume na Jibril basi. Lakini mambo ya mtume akabanwa mara ya kwanza, akabanwa, nyote mnajua, Mtume tumekasomeshwa. Jibril kana yudarisuhu al mtume alikuwa kufunza al na Jibril kila usiku wa Ramadhani. Anakuja anamsumsheshe mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna ma al-ilmu bi-ta'allum alimun lazma tusome. Sasa watu watu wengi wako bize na kusoma dini mambo ya kidunia hatuna wasiwasi mmesoma sana yenyewe hapa pana wataalamu wengi hapo hizi kana mtu wa chini hapa ana form 4 dunia ah ni mko vizuri mko fiti huko lakini dini sasa una kiwango wewe cha ilmu ya dini ya kumjua allah tbaraka wa taala umesahihisha itikadi yako wewe utenzi shirki inna man yushriku billah faqad harama allah alayhi aljanna wa maawaahu an-nar wa mali ma dhalimina al min ansar Hakika ya mambo ilivyo hiyo yote atakayemshirikisha Allah Allah amemharamishea nini pepo na makazi yake yatakuwa wapi motoni wa mali zuali mina min asar washirikina hawana wa kuonusura mtume anasema atiya ratushruku kwa nusu ukajua shirki kwenda kusujudia sanamu watu wengine siri tajua mkusujudia sanamu lakini atiya ratushruku tu ya nini Neno tiyara limetokana tairi ya ni ndege. Waarabu walikuwa wakifanyaje? Zamani katika jahiliya mtu alikuwa anamchukua ndege, akitaka kufanya mambo yake. Alafu yule ndege anambosha hapo. Yule ndege anaporuka akienda kulia. Maana yake okay. Kama ni harusi tufanyeni. Kama ni wa au biashara ndege. Kama ni vita nini Ndege ykaenda wapi? Kulia. Ndege akaenda kushoto nurusi. Akienda hapa moja kwa moja hiyo ngoma itakuwa ndroyo. Inabidi hiyo game irudi ile. Atafuka ndege mwingine. mawili endekulia kulia au ende kusoto. Ndio mtume akasema aftiyara tu shirku. Hiyo tiara hiyo mnofanya ni shirki. Haya si ndio ile ya kwenye ndoa. Si ndio ndio yule kwamba hii siku msioe hii kaza tu tazama Ndio shirki na wanaofanya hivyo walimu wa madrasa. Kwa sababu hakuna pita wala joni anaotabiria watu ndoa au mmajua kuna pita na Johni anaotabiria ndoa ni hawa hawa walimu wa madarasa wao yani shiriki ndio wazifanya wao au wewe wataka kusafiri au duka au wow, usifungue duka siku ya jumanne kuna watu wanaamba siku hiyo usifungue duka subiri siku flani hakuna hamna ninyi wengine hamjaambiwa wengine mnaudi eti dukani mtweka uudi iamini ule udi waleta wateja hamjiona watu kila asubuhi hawashauri zile miambea ona nini yule ata kama lukato singeniwa perfume nzuri au ya, ya nini sijui air fresh yule afanyaje bali aitakidi yule u ile harufu ya udi yanaleta wateja nani anakuambia kwamba harufu ya udi ni sababu ya kuleta wateja kwa sababu kimeumbile hakuna watu wanaosoma mambo ya uchumi na biashara udi huleta wateja nyinyi mnasomea marketing mnasomea hivi mambo ya sales au sio huko kusoma huko kuna udi eh A tuje kwenye sheria sasa. Nani alikuambia kwa sababu hii jambo la Udi kuleta wateja jambo la siri. Lazima muambiwe na Aldo udi au kupitia mtume wake. Nani anakuambia Udi ni sababu kuleta wateja? Yote ya mambo ya ovyo ovyo wa waganga wa ganga. Sasa mtume anasema atiu anatushiriki, si yes, atafunshwa. Mtume anasema atiu anatushiriki. Tiwa la nini? Watu walikuwa wanatumia uchawi kumvuta mwanaume au kumvuta wanawake ti wala maana ni uchali wa tahbib kumfanya mmoja ampende mwingine tunakasema shirk Mtume alieleza shirki ziko nyingi sana man taallaqat tamiman faqad ashrak atakee herizi. Tamima ni herizi. wengine mnazo viunoni Mnazo humu wengine kwenye drawer ile ya hela ile atia kitu ambaye ananganga hii kaepe kwenye drawer ya hela Nini niniyo ndawa hiyo dawa ya nini Daktari gani anakuambia kwamba au mtahamamgani kwamba hicho kitu kikiika hapo cha leta wateja au hela zinakuwa Siku na watu wanaitwa chuma ulete. Kwao unazuia chuma ulete. Shiriki siku nyingi tatakiwa tu ipo kana na shiriki. Ukifa mshiriki na utakaa motoni milele, swala yako haitokusaidia. Na, mzee anambia hia nileteo kuna mtu aleambua alete atie mfukoni. Hizi ni matalaasimu hizi. Hizi talaasimu hizi waganga ukiwa na mtu kaninginiza kitu dukani kwake kimefungwa fungwa ujue mjanga kama uandikia talasi haya tazama nini sasa ngurani yani we, kwa vile ukiona zinaandikwa qaf na nini hiki ni kiarabu basi wewe zakojua qurani nini haya ndo mambo ya huruf kaf ha ya ya ain sad na amini mambo ya hurufu ambaye hurufu kwa ushataja jina lako hapa pana herufi zinaandikwa hizi ni herufi yote ni sihiri naambatiwa mfukoni au inafungwa fungo unaombwa vaa hapa au weka kwenye gari au weka dukani mambo yako yatakuwa mazuri yani aniyokuambia nani ya anakuambia mtakufa wa shirikina huko mnaswali ni lazima msome dini shirki ni dhambi mbaya utakaa motoni milele ukifa mshirikina na Allah hasanai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yamghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah samhi dhambi ya kushirikishwa Anasamehe dhambi nyingine ya يوم القيامة kwa atakayemtaka. Ukifa mshirikina huna msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tukuzanguni tuna haja ya kusoma. Tukajua imani ya kweli. Tukamwamini Allah tabaraka wa ta'ala kikweli. Na ukimwamini Allah tabaraka wa ta'ala kikweli unaishi maisha ya raha. Huna wasiwasi. Umefundishwa niwadi Asubuhi kuna adhkari za asubuhi kuna adhkari za jioni kuna adhkari kabla ya kulala unazifanya umesafiri umeingia mji watu kuna dhikri sema katika mji watu upo safarini, kuna dhikiri za safari umeingia sokoni kuna uradi wa sokoni sema maneno hayo mfano mtu anasema mtu yote manazala manzila atakaye mtu yote atakayeteremka na kushuka semu yote akasema a'udhu bikalimati illahi tamat min sharri ma lam shayya, au lam yadhurru shay'un hatta yachurud au yartahila min manzili sehemu akasema maneno haya a'udhu bikalimati llahi ta'am min sharri ma na khada kwa maneno ya Allah na shari ya kila li kila li Allah kwa shari ya hicho kitu nataka hifadhi kwa Allah kutoka manna shari ya kitu Allah nasema, la yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzili hatuduriwa na kitu vtoto mpaka aondoke hio na Mwingine mwalala na visu, mwingine amba huu mkaa akaeke chini ya mto, mwingine katukue kitu cha kondoo fukia mbele ya nyumba yako, nyumba mwa zifukia vitu. Unapata asuasi. Tizama Abu Huraira alimkamata mwizi. Lakini mwizi yeye alikuwa nani? Shatoani lakini hakumjua, akaenda kwa Rasul. Ana jana nimeingiliwa na mwizi. Mvumkamata aka niomba radhi sana. Shida watoto na kadha. Tunakamwambia atakuja tena. Tume kashjua shetani huyo. Wewe well, akaja tena siku ya pili ya tatu. Shetani akamwambia Abu Hurairah, mimi nitakani kufundisha maneno ukisema siwezi kuja katika hii nyumba. Unalogani? Akamwambia sawi so mimi. Sawaa aya tukursi katika nyumba yako. Wangalifu mnasema aya tukursi nyumbani ya kulala usiku mkaingia katika majumba yenu. Mmefundisha njia simple kabisa. Unahangaika kwenda kwa waganga. Asubuhi yake Abu Hurairah anakuja kwa nani? Kwa bwana mtu sana. Bwana huyo amekuja amemfundisha mtume akasemaje? Sadaqatu wa huwa kadhubun. Kakwambia kweli, njapo nijirongo, shetani nijirongo sana. Lakini hapa akakwambia kweli. Nazi. Unahangaika nini? Soma sura tul katika nyumba yako. Hawezi shetani kuja. Tumeso sala manasema suratul baqara hakuna mchawi aliyoiweza hata kama mtu tatizo kidaktari linit, Wea suratul bakara. au mtu suratul bakara. hakuna mchawi wala suratul matokeo nini uhangaike sana ni mrefu lakini kubwa tumekuwa tukumbushana ila alladhina, aman. alladhina amanu imani ni kitu muhimu sana imani za watu bado zinaimba alladhina amanu wa lam yalbisu imana kum ulaika lahum al wa hum muhtadun allah wasa walioamini kisha wasitanganye ya imani yao na shirki hawo ndio watapata amani ya allah na hawo ndio wenye kuongoka hebu nairudia tena haya alladhina amanu wa lam yaldisu imana hum bi wale waluamini kisha wasichanganye imani zao na dhulma nilipoteremka hapa hi masahabu alimwendea bwana mtume kuna ase dhulmu walipata mawasoasi kuna ase dhulmu ya rasulullah basi hakuna atakayefaulu sababu atenda dhulmu masisi wa nadamu na mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maana yake si dhulma hiyo mnaijua alam tasma'u qawla abdullah Luqman hamku sisi kauli ya Abdullah amja wa Allah Luqman alipomwambia mwanae alimwambiaje ya bunayya la tushriki billah inashirka la dhulmun adhi eh mwanangu usimshirikishe Allah shirka ndio dhulma kubwa kabisa kwa wale walioamini kisha wasichanganye imani yao na shirki vipi utashri, uta, utaweza kui, kuto kutokuichanganya imani yako na shirki vipya Haya sima nasiha yasema tujiue kwamba nazi ukatenganisha tu na nini na machicha Utajuwaje ni lazima ujue hii shirki na hii nini imani ili shirki isitanganyike na nini sharti la kufaulu usichanganye imani yako na dhulma ndio maana hakuna shortcut lazima tusome dini si tumeona dini tunaweza tuka google dini tumechukulia simple mengine yote tunasoma tunatafuta diet tunahangaika lakini dini tunaona rahisi hata ukokuwa na darasa msikitini unataki temeshugulishwa na mipira na mascren kwa naya majumba yamejaa yame, yame, mascren ambapo kama wewe utaweza kufanya analysis faida ya hizi tv ni nini mimi naomba niko mpaka jumatatu mti yote hodari msomi humu msikitini aliorodheshe faida za screen haya na tv mnautazama na madhara yake alafu tuje ya tupime madhara na faida yapi mengi alafu tuone kweli kuna faida kwa madhara haya Mtachangaa sana hii jamii imepotea kwa sababu ya huu utandawazi. Mmeingizwa masheipwani ndani ya majumba, mkayamnua wenyewe mkayeka ndani ya majumba, yakawapotezea ya muda. Watu wanaishi maisha tu ya kimagharibi, ile western culture ndiyo jaa katika hili. Na watoto wetu. Auni amoni. Rasisi nyingine washamba wa shamba tukija tuwaona, mambo yamevurugika. Njia hizi bado zitotumika kibata wakati tuelezana ni colonial education elimu ya kikoloni hii. ni hamjui kwa malengo ya, ya ya colonization hamjui si ndio umefikisha hapa watu Hawadiriki. Hawa yani mtu uko radhi aache darasa la Qur'ani akatazama ngozi iliopulizwa upepo sababu mpira ni ngozi iliopulizwa hewa Sasa tusazungumze hii habari nani aloanzisha mpira mpira asili yake ilikuaje wenyewe wana malengo gani Si ndio hazasi Allahu akbar Allahu akbar Muislamu huyo Kama kuna kuna dabi kuna mechi endelea salamu akituas salaam aleikum salaam alei il estaghfirullah apai comme la ngoe atakakatazame ngozi iliopulizwa hewa Namna watu wanavo ikimbiza watu 22 wana wale watu 22 wakimbiza ngozi alafu lengo la mwisho ni kuitia pale kwenye yale madudu mawili yale kwenye afu ile mtu akiidumbukiza pale basi ufunga wa milyoneer. that is a game dini yenu hamtaki kusoma dini watu wacha kuswali kwa ya mpira au unakwenda kutazama au tv kitu ni taarifa habari tu sasa habari itatosheleza kupambana na madhara haya yote iwe habari tu faida Ningi nini? Ningine miziki. Watoto wangu wanatazama miziki tukupitia ma-screen. Watoto wangu wanatazama tamthilia, watu wako uchi, watu wanokunywa matembo. Nini wanaingiza wana, wana katika brain zao wakiona? watu wameiga. Hakuna mifumo ya Kiislamu katika majumba, ni mifumo ya Kimagharibi sababu watu wameiga. Wameichukua kupitia ma-TV na ma-internet na masimu na kadha magazeti na shule. Sababu sisi tunasoma sura tunajua mambo ya colonial education achilia mbali mfumo lakini zina contents zilizome. unajadili wanadamu kaumbwa au kuna theory ile ya reproduction au mambo ya evolution evolution of au usisome yani mtoto anapumbazwa kama vile mwanaadamu eti alianza nyani alikuwa nsokwe alafu aka, aka advance nsokwe huyu akawa anasimama nsokwe mpaka akasimama vizuri magoya yakatoka yakatoka yale magoya. Hii izote nadharia za kumfanya mtu asimwamini Allah zipo huko masukuli ndio maana watu wanaona mtu aweza kabaki muislamu wa swali lakini yani umuelewe ya. umuelewe yani aza kaswali bia chupi siku nje kama na ile swali atubia haina maana yote yani. swali bia na waswasis sasa tu hii dunia ni mapito tuta turudi katika dini Tizameni sisi wazee wetu namna walfaisha sasa watu walikuja wakatutoa wa huko tusomeni dini yetu tujue sheria kile nini tujue imani ni nini lakini tuhusiane watawasaw bilhaqiqti uhusiana kutenda haki ndio haya tunavohusiana hivi watawasaw bisabri na kuhusiana kufanyaje kusubiri haya ni mambo manne ili mtu ufaulu mbele ya Allah mabaya manne uya hakikishe uamini imani ya kweli utende matendo mema yanathibitisha imani yako lakini tuhusiane baina la yetu. Sasa hivi ile jambo limekufa. Uweze kumwambia mtu ile jambo haramu acha. Hii ni riba. Usifanye riba, riba haramu. Sile riba. Usichukue mkopo wa riba. Hii hafanana huu mrungi. Mrungi halali. Mrungi, mrungi mboga. Yale majani mrungi ni halali ile. Ile gati. Hii kile ni chakula. Kwa kwa watu pia hawakatazani. Hii haifai. Hii ni kamari usibeti kubeti haramu. Watu wakatazane lu'ina allatheena min bani isra'eel 'ala lisaani daawud wa 'eesa ibn mariyam lu'ina allatheena kafaroo li bani 'ala wa bima walikuwa wa katika level hiyo mtu mtu hapa akakaa na chupi umeakaa na kanzu kwenye gari kama ni gari ya public Eo, ze mtu, Eo, vya, wewe usimkataze mtu simharasi mtu ukimwambia vipi vivya anaweza kukushutaki wewe ndio alipofikia huko wenzetu washakuwa wanyama sasa hivi umwakuta watu pale wanafanya tendo la kuondoa ya ufuko wewe awe ya, tazama yako singilie uhuru wa watu huko kuna waziri pia kaolewa yani waziri pia kaolewa mwanaume kaolewa na subutu kumsema kama kesho unajabua pista au unjakamatwa ndweza tukaanula ya tena hauna amunkarin faalu sio sifa ya muumini tukatazane hili baya hili zuri nitende hili kadha lakini sifa ya mwisho kusubiri katika haya yote kusoma ukaijua imani yako itaji subra vinginevyo utakaoenda tu ukatazame tv au ukakaye maskani au ukanywe kahawa au ukakaye kwenye duka lako Kuna watu wanaamini muda ule wa kusoma ndo wateja watakuwa wengi hawako watu namna hiyo yani wateja kama waneta yeye hivyo Ifikwe kweli Allah sikufungulie risk kwa kukaa ukasoma dini yako wewe. Unaamini wakatulwa kusoma dini ndio utakosa wateja? Wewe ndio unaleta wateja, wewe ndio unatoa risk. Sifa sana والله. Sisi wengine tushanze kusema sasa jua nyinyi mahimili kusikiliza. Ah, lakini leo Jumatatu leo, ndio maana watu kumbwa ametubia hasa. Hakuna makazi eh? Na kidogo tushie hapa tumeomba Allah mtakabarak wa taala tuafikishe sote kuifanyia kazi hii sura mambo mangapi tumesema kuamini mwanake ni kujua haki na kuisadikisha kwa kusoma pili wa amilu salihati kutenda matendo mema lazima ukisoma ukijua kitu ukifanyie kazi jambo la tatu tunuhusiane hii dini imefika hapa sababu watu walibeba ilmu wakaafikishia wengine lakini jambo la mwisho haya mambo yote matatu yanahitaji nini Subhana al-Imam Shafi'i anasema law engenyakuwa Allah hakuteremsha hoja kwa watu wake isipokuwa sura hii tu law ma'anzala Allah ala khalqihi hujatan illa hathihi sura lakafatuhum Kama Allah singeteremsha hoja kwa waja wake katika mambo haya manne isipokuwa sura hii basi hawa wanadamu wengine watosha watoshelezo sisi na suratu hii wa Soni kila nikina siku Ukaisoma, kwa laini ukaona ni sura tu nyepesi tuifanyie kazi ashadu anta wa ni watu kama ni